Це питання Карун ставив собі знову і знову, сказав Марк. Адже він розумів, якщо Джонтом зможуть користуватися і люди, це все змінить. Він продовжив експерименти, але незабаром втрутився уряд. Карун приховував відкриття, скільки міг, але комісія дізналася про нього і негайно взяла справу під контроль. Карун ще 10 років лишався номінальним керівником проєкту «Джонт», аж до смерті, але фактично вже нічим не керував. Уряд діяв швидко. Перевірки показали, з неживими предметами в процесі телепортації нічого не відбувається, про існування «Джонту» оголосили урочисто всьому світу. Оголошення 19 жовтня 1988 року про відкриття «Джонту», тобто надійного процесу телепортації – спричинило хвилю захвату і економічний підйом у світі. Через десять років джон станції з'явилися в усіх великих містах і джонтування вантажів стало буденним явищем. «А мишки, тату!» – нетерпляче спитала Патті. Марк кивнув у бік співробітників Джонт-служби, які вже були за три ряди від них. Рік лише ствердно хитнув головою. Патті з тривогою глянула на жінку з виголеною і розмальованою головою, яка вдихнула газ через маску і миттєво заснула. «Джонтуватись не можна, якщо не спиш, правда, тату?» – запитав Рік. Марк кивнув і підбадьорливо усміхнувся Патті. «Це Карун зрозумів ще до того, як уряд дізнався про його відкриття», – сказав він. «Він здогадався, джонтуватися можна лише у несвідомому стані». Точніше, у глибокому сні. «Коли він пхав мишей хвостом вперед, – повільно промовив Ріки, – їм було нормально, аж поки він не почав пхати їх повністю. Вони помирали тільки тоді, коли Карун запихав їх у портал головою вперед, правильно?» «Правильно, – відповів Марк. «Головне – це голова, тобто мозок, так, тату? – спитав Рік. Вірно, малюче. І Марк задоволено поглянув на сина. Тому що у нього хлопець, його надія і гордість. Співробітники Джонт-служби вже наближалися, котячи перед собою візок забуття. Схоже, часу на повну розповідь усе ж не вистачить. Можливо, це й на краще. Перевірки тривали понад 20 років, хоча ще перші досліди переконали Каруна. В непритомному стані тварини не піддаються впливу, що отримав назву органічного ефекту або просто Джонт-ефекту. Він приспав кілька мишей, проштовхнув їх у перший портал, витяг із другого і охоплений цікавістю став чекати, прокинуться під чи ні. Миші прокинулися і після короткого відновного періоду, через снодійне, зайнялися звичними мишечими справами. Їли, какали, гралися і розмножувалися без жодних негативних наслідків. Вони стали першими з багатьох поколінь, яких вивчали з особливою увагою. Ніяких відхилень не виявили, жили вони не менше за інших, мишенята народжувалися здоровими. «А коли почали працювати з людьми, тату?» – спитав Рікі, хоча, мабуть, вже читав про це в підручнику. «Розкажи». «Я хочу знати, що сталося з мишками», – знову сказала Петті. Хоча візок із газом уже доїхав до початку їхнього ряду. Марк Оутс дозволив собі кілька секунд на роздуми. Його донька, яка безумовно знала менше за брата, дослухалася до свого серця і поставила правильне запитання, тож він вирішив спочатку відповісти на питання сина. Першими людьми, які випробували Джонт на собі, були не астронавти чи пілоти, а добровольці із числа ув'язнених. Шістьох із них приспали і по черзі телепортували між двома порталами, розташованими за дві милі один від одного. Про це Марк і розповів дітям, бо всі шестеро прокинулись у цілком нормальному стані. Але він не став згадувати про сьомого учасника. У тієї постаті, чи то вигаданої, чи то реальної, а швидше, наполовину вигаданої, навіть було ім'я. Рудді Фогія. Його нібито судили і засудили у штаті Флорида до страти за вбивство чотирьох стареньких, на яких він напав, коли ті грали в бридж. Нібито ЦРУ і ФБР спільно зробили Фоггія унікальну пропозицію – пройти Джонт у свідомому стані. Якщо все пройде нормально – повне помилування плюс невелика грошова винагорода. Якщо ж помреш або зійдеш з глузду – ну, не пощастило. Згода? Фогія, добре розуміючи, що смертний вирок – це дійсно вирок, погодився, дізнавшись від адвоката, що його прохання про помилування відхилено, і у нього лишилося максимум два тижні життя. У той великий день, влітку 2007-го, в залі спостерігали 12 ровчених. Але навіть якщо історія із Фогія правдива, а Марк вірив, що такий є, навряд чи пробалакалися саме вчені. Швидше за все хтось із охорони чи технічного персоналу. Якщо залишуся живим, приготуйте мені смажену курку з горіховим соусом, а потім я звідси щезну. нібито сказав Фоггія перед тим як увійти до першого порталу і за мить з'явитися з другого. Він вийшов живим, але смаженої курки так і не скуштував. За час потрібний для переміщення на дві милі, за підрахунками комп'ютера. 67 десятимільярдних секунд, його волосся стало цілковито білим. Фізично його обличчя не змінилося, не з'явилося нових зморшок, але в погляді читалася така глибока, неймовірна старість, що це не могло не вражати. Він поплентався від порталу, витягнув руки вперед і поглянув на світ порожніми очима. Його губи здригались і щось шепотіли, Потім з рота потекла слина. Вчені, що зібралися навколо, заціпеніли. «Що сталося?» – нарешті вигукнув хтось. І це було єдине питання, на яке Фоггія встиг відповісти. «Там вічність», – прошепотів він і впав замертво. Пізніше лікарі встановили серцевий напад. «Тату, я хочу знати, що сталося з мишками!» Знову сказала Петті. Запитати їй вдалося лише тому, що бізнесмен у дорогому костюмі і блискучому взутті раптом почав сперечатися з працівниками Джонт-служби. Здавалося, він не хотів, щоб його присипляли газом, і вимагав чогось іншого. Працівники намагалися як могли, вмовляли, соромили, переконували, і це трохи затримало їхній рух. Марк зітхнув. Сам же й почав цю розмову так, щоб відволікти дітей від тривог перед Джонтом. Але все ж почав, а тепер мусить її завершити настільки правдиво, наскільки можливо, не злякавши дітей і не викликавши у них тривоги. Звісно, він не збирався розповідати їм про книгу Саммерса «Політика Джонту», один із розділів якої, Джонт під покровом таємниці містив добірку найбільш достовірних чуток про Джонт. Там описувалася історія Рудіфогія, а також ще близько 30 випадків із добровольцями, мучениками та божевільними, які джонтувалися без занурення в сон за останні 300 років. Більшість із них загинули біля вихідного порталу, інші остаточно втратили розум. В окремих випадках шок від повернення з Джонту сам по собі призводив до смерті. Цей розділ у книзі Саммерса, присвячений чуткам і домислам, містив чимало тривожних відкриттів. Кілька разів Джонт використовували як знаряддя вбивства. Найвідоміший і єдиний задокументований випадок стався всього якихось 30 років тому, коли Джонт-дослідник Лестер Майклсон зв'язав свою дружину і попри її верески заштовхав її в портал у Сілвер-Сіті, штат Невада. Але перед тим, як це зробити, він натиснув кнопку «Скидання» на панелі керування, тим самим стерши координати всіх порталів, через які місіс Майклсон могла б матеріалізуватися. Тобто вона джонтувалася в нікуди. Після того, як експерти визнали Майклсона осудним, а отже здатним нести відповідальність, його адвокат спробував нову стратегію захисту – Мовляв, Майклсона не можна судити за вбивство, бо ніхто не може достеменно довести, що місіс Майклсон мертва. Це породило жахливий образ – жінка-примара, безтілесна, але ще притомна, яка продовжує кричати в чистилищі цілу вічність. Але Майклсона таки визнали винним і стратили. Окрім того, Саммерс припускав – що процес джонту використовують деякі диктаторські режими для позбавлення від політичних опонентів. Дехто вважав, що мафія також має свої нелегальні джонт-станції. У книзі висувалось припущення, що за допомогою обнулених джонт-станцій мафія позбувалася своїх жертв, як живих, так і мертвих. «Розумієш», – повільно промовив Марк, відповідаючи на запитання Петті про мишей і помітивши, як дружина застережливо поглянула на нього, щоб він не сказав зайвого. Розумієш, навіть зараз ніхто точно не знає Петті. Але експерименти з тваринами привели вчених до висновку, що хоча Джон фізично відбувається майже миттєво, для свідомості це триває дуже, дуже довго. «Я не розумію», – ображено сказала Петті. Я таки знала, що не зрозумію!» Рікі ж дивився на батька задумливо. «Вони продовжували жити і відчувати», – сказав Рікі. «Всі піддослідні тварини, і ми теж будемо, якщо нас не присплять». «Так», – погодився Марк, – «саме так вважають вчені». Щось нове з'явилося у погляді Рікі, і Марк не одразу зрозумів, що саме. Страх, збудження. Це ж не просто телепортація, правда, тату? Це щось типу викривлення часу. Там вічність, майнуло в думках Марка. Що він мав на увазі, той злочинець, коли це казав? У певному сенсі так, відповів він синові. Але це пояснення нічого не пояснює рік, бо ми не знаємо, що таке викривлення часу. Можливо, справа в тому, що свідомість не передається елементарними частинками. Вона якимось чином лишається цілісною, єдиною і неподільною. І, можливо, зберігає відчуття часу, хоча й спотворене. Але ми ж не знаємо, як вимірює час чиста свідомість. Більше того, ми взагалі не уявляємо, що таке чистий розум без тіла. Марк замовк, стривожено спостерігаючи за сином, погляд якого раптом став гострим і проникливим. Розуміє. «І водночас не розуміє», – подумав він. «Свідомість може бути найкращим другом, вона може розважати, коли нічим зайнятися або нічого читати, але коли надовго позбавити її нових даних, вона обертається проти себе, починає себе шматувати, мучити, а, можливо, навіть пожирає себе в акті непомислимої самоканібалістичної агонії». Скільки це триває в роках? Для тіла Джон займає 67-ти мільярдних секунди. А для неподільної свідомості – 100 років, тисяча, мільйон, мільярд. Скільки років на самоті зі своїми думками в безмежному полі часу і раптом після мільярда вічностей різке повернення до світла, до форми, до тіла? Хто ж таке витримає? Ріки, почав він, але в цей момент до них підійшли співробітники з візком. «Ви готові?» – запитав один із них. Марк кивнув. «Тату, я боюся!» – тоненько промовила Петті. «Це боляче?» «Ні, Люба, звісно ні», – відповів Марк цілком спокійним голосом, хоча серце його забилося швидше. Так бувало завжди, навіть попри те, що він жонтувався вже разів двадцять п'ять. Я піду першим, і ви побачите, як це легко та просто. Чоловік у комбінезоні запитально глянув на нього. Марк кивнув і змусив себе усміхнутися. Потім йому на обличчя опустили маску. Марк притис її руками і глибоко вдихнув темряву. Перше, що він побачив, отямившись, це чорне марсіанське небо над куполом, що закривав у Уайтгет-Сіті. Була ніч, і зорі, розсипані по небу, сяяли з дивовижною яскравістю, яку на землі годі було й побачити. Потім він почув якісь хаотичні вигуки, бурмотіння, а за мить пронизливий вереск. О Боже, це Меріліс. промайнула в нього в голові, і, борючись із хвилями запаморочення, Марк підвівся з кушетки. Знову почулися крики, і він побачив, як у їхній бік біжать працівники Джон-служби в червоних комбінезонах. Меріліс, хитаючись і показуючи кудись рукою, попрямувала до нього. Потім знову скрикнула і знепритомніла. Але Марк уже зрозумів, куди вона показувала. Він побачив. У погляді Рікки він помітив тоді не страх, а саме збудження. Йому слід було здогадатися, треба було здогадатися, адже він знав Ріккі, знав його схильність до прихованості й цікавості. Це ж його син, його милий хлопчик, його Ріккі, Ріккі, який не знав страху. До цього моменту. На сусідній з Ріккі кушетці лежала Петті і на щастя ще спала. Те, що залишилося від його сина, Судомно сіпалося і вигиналося поряд. Дванадцятирічний хлопчик зі сніжно-білим волоссям і неймовірно старими тьмяними очима, що набули хворобливо-жовтого відтінку. Істота, старіша за сам час, замаскована під дитину. Вона підстрибувала і смикалась, ніби в якомусь жахливому, огидному припадку веселощів, а потім засміялася скрипучим сатанинським сміхом. Працівники Джон служби не наважувалися наблизитися до того, що бачили. Ноги старого дитини судомно скорочувалися і тремтіли. Руки, схожі на висохлі хижі лапи, ламалися в повітрі, танцювали, а потім раптово опустилися і вчепилися в обличчя тієї істоти, яку ще недавно звали Рікі. Довше, ніж ти думаєш, тату, прохрипіло воно. Довше, ніж ти думаєш. Я затримав подих, коли мені дали маску. Я прокинувся сплячим, хотів побачити, і побачив. Я побачив. Довше, ніж ти думаєш. З крихотом і хрипами воно раптом чіпилося собі в очі. Потекла кров, і зал перетворився на охоплений жахом кричущий мавпятник. «Довше, ніж ти думаєш, тату, я бачив, бачив, довгий джонт, довше, ніж ти думаєш, довше, ніж ти можеш уявити, значно довше, о, тату!» Воно ще щось вигукувало, схлипувало, потім знову кричало, але Марк Оутс того вже не чув бо кричав сам.